you、yeah. yeah. アフリカの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の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 eli yakuomba tuongoza zikaki kipindeheki. Emo nyezimungu tunakushukuru sana kutupatia na fasi tena. Johnialleo ya, ya siku ya Sabato tuwevu kabisa tunashukuru kwao mewujiza minge matendo makui ya jambabano ndelea kutendia. Na hatua hiyo ambao mtupatia nimewujiza. Na hi visa sath na pokuwa tuna anza kipindeheki chanelu zinjili Johnialleo tunamboto tumie jina la kodi katukuzwe katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo, msikizaji kama ukupata bahati, wenda kutokona na shuguli za hapa na pale wiki nzima Kwaweza kusikiliza miongoni mwa matangazo yetu karekipini chalulu za njili wiki hii Utokumbuka ya kwamba, au napenda ukumbusha ya kwamba, tulitambulisha nyimbo mpia hapa studio、uh, Tulikuwa nae kijana Joseph umiae kutoka kule tegeta Na nyimbo za kembili ambayo tulitambulisha kwako kwa wiki hii siku ya jumane Halika thalika ni kakamilisha zoezi la kutambulisha nyimbo、uh, mbili za kundi mahili la Triumph Generation kutoka Mbezi Lewis ya Pajijini Dar es Salaam. <mimitra> Hivyo ndivyo mambo yalivokuwa wiki hii msikuli zanyi. Mambo jina mambo mingine mbali mbali kama vile、uh, kumi bora katika lulu za njili. Na halika thalika tuwengale mambo mingine sana mbayo ni ya muhimu sana kueza kuyafahamu. Ae, katika maswala mazima ya wimbaji wa njimbo za njili Tukajifunza umuhimu wa kuimba njimbo za njili Tukazungumza mengi Na hivi leo msikilizaji Niku na mgeni ndani ya studio Teraya ya mishafika Mwana sifio sana na amini utabarikiwa sana Lakini kwa kuanza msikilizaji na anza hivi ya paa m i I m i n a s a f i r i Nalekea, na e m Chia a Hadi, O h Nilipotoka, Nimbali, Milimana, Mabonde, Nime Pita, O, h k w e n y e m i s i t u m i Nene, Nime Pita. Wa Wakalin g i m i s u k o s u Coming i a n i Ki on Goziwangu, Anani Linda, Ki on Goziwangu near Sujama, Dari Mshindi, Anani Angaziano, r u k a n y a Miku Oyangu. サファイン Safari, Safari, Safari, Safari. I Anguka Kuanya he safari. Oh, Ayamu Wenki Walini Cheka Badalayakuni Umbea Ilikua Maumi Fumakali. Oh, oh. Lakini j e m e d a r i k a n i Inua Yayasu, e k a n i Okoa, Ki u n g l Ziwangu, n e y e s u j e m e d a r i Mshindi, Anani a n g a z i a n Urukwanya, Miku Uyangu. キャザマチョイヤングクワイヤ n ソウ、セタシンドワーキ a オンコシワンコネヤソウ、ジェメンダリンシン n ィアナディアンカシヤノコニャ、リコウヨングウ、キャザマチョイヤングクワイヤソウ、セタシンドワーキーオンコ g ワン i ネ e s ウ、ジェメン はい、あなたは、あなたは、あなたは、あなた Uh, kwa nini na hito prince amos、uh, na hito prince amos kosa bu imenimtoto mfalme <laughs> <laughs> mfalme nani <laughs> mfalme mbweni yesu christ aha、uh -huh. mm. uh, jina la kuharisini nani dilalangu、uh, alisi、uh, kwanza kabisa nilikuwa na hito ali hasani ali na bado akujia kubatizone kamwe ni baadhi shadini na negi te amos、uh -huh. mm. uh, aha <laughs> safari <yako> ya koya kuimba <laughs> <Hey>, idianzia harpi <laughs> Nistoindefu,、mm, ni nilianza nikioambdogo,、mm -hmm. na nilianza katika shule muda wa tototo, ambapo kuliwa kuliwa na mwalimu ambaye kwa kufundisha sana angoma pa muda na maegizo,、mm -hmm. na paliendi po ambapo tulikuwa tukeenda kudifunza mwalimu sana mwalimu angoma na maegizo,、mm -hmm. sio muda ituio anato glo au pali fire. kulikuwa na, na chama fulani ni, ni, ni kinacho hituwa Weyaisi ambapo kupali kulikuwa na vijana mbali mbali na watoto ambao likuwa kikusanyika kila jioni kujifunza mambu ya sana. Nimeza ukufahamu ni kiuwa、uh, yeah. na wana unapigia kinanda. Na unatakliba ni album nne hivi sasa.、Mm. Na baadhi ya nyimbo zako nyingi, sio baadhi tunweza kusema nyimbo nyingi kwenye、mm. album zako zizo pita,、mm. uh, umepigia... キナンダさん、クリコギター、ラギニ、アルバムウィンネネネネネネネ l ネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネ Aswa msikiliza jyongu, akieza kusikiliza, atapata ujumbe na latha falani ambayo ni ya dimu, yani ambayo ni ya tofauti sana. Ndicho ambacho nilemwa ni kifanya. Kwa mba mtu ambayo linunua albamu yangu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Akinunua hiyane,、mm -hmm. atakutana na vionjwa ambayo ni tofauti. Kwa、mm、hiyo -hmm. hata choka kusikiliza kazi zangu. Mtu kio na chombo...、Mm. ライブ モトワンタカサジー。ピ t シャトカク a タノル。ピタ i ワダハブサフィー。ピピニポ e ネモトウ。モトワンタカサジー。ピキシャトカクネ usafi コ a f i k i フィ n g フィキザンゴワリシャンギリア。 パレミミニリポアンギュカー、uka, ka, ah、ia, a ォーリニフワニアディハカー、ナポニチェカーサーナ、ナフィキザンゴウォ a リフュラヒア、マンボヤンゴウィアリポハリビカー、バダライアコニオンベア、ウォーリバキコニセンゲニャ、コンベニコワムチワカーリ、ウォーリタマニコニララワ。 オリバキコニシキリアアシュクリウェモコシイヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ i ヤ e ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ i n ヤヤヤヤヤ e ヤ e ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ パイシャイアリポハリビカーナフィキワリミゲウカーワリオクワラフィキザンウォリゲウカーズ アリニシャ k リア、コマジャリ、ボマカリ、シャナ、ナウシコ、イリア、ニアンガミゼ、ニリポコワ、ケニェタノウウンギワリフュ o b a ア、ワリ a サギアメノ、バダライア i a a サイ u ア、アシュクリウェモコゼ i イエイユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユ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 ウシンディアロニパパクエリカマシオヨシュミミレオニン kua ha si アジリ s u mimi l ドマナレオミミニコハイマタイファヨテシキエニハバリザケ e n d ウエエニムエニムエニムエニムエニ m エニムエニ a i mata ifayo tesi kieni, habari za ke Yesu, k ye ニ ye ムエニムエニムエニムエニムエニ a エニムエニムエニムエニ ジョニー・ o, i ォデン・ i ン i ー・カオ。何に言うんや、ヴォレ・メワー。i に言うんや、ヴォレ・メワー。何に言 n んや、ヴォレ・メワー。何に言うんや、ヴォー・ミズィ・ゴミ・ i ット。やや、あた、ワポン・シュー。メニポ・コネモト。モトワン・タカサチェ。イキシャト・カコネタノロ i n タコワ、ダ・ハブ・サフィー。メニポ・コネモト。 モトワンタカサ t ー、k a シャ a カ i ニツァノル、ニタコワダ a k サフィン。Hi, I'm s q u i z z a j i here, Likua, live, s a s wa ji, to ka k l i z a j i レ、アンバイム a コディワ。モトワンタカ t ジー、ニキシャトカ a ニツァノル、ニタコワダハブ a フィ When h m o t o motto on Takasaji, Nikisha took u n e t a n u n i t a k u a Anguali Sangilia, Palemi m i l i p o Anguka, Walli Fani Abi Haka, Nakuni Cheka Sana, Nafikizanguali Furahia, Mamboyanguia ya Lipo Haribika, Badala Yakuni Ombea, Walibaki Kuni Sen, Kenya, Umbeni Mbamitua. ウォリタマニコニラワ a Lakini コノワジェホファ、ウリバキ u ニシキリア、アシュ y リウェモコ i イ、i エイ n イエス n ハ l ニ o アチャ、イエイエアメニピガニカ、ナレオヒミメシママ、ミミニポンヨモト。 はい、プリンセアムスミミニアポスキリザニンボザコ、ウォンズタスミニ、コマネアコン n ー、ニノナカマヴィレ、ウントラシム i ハバリフランニ。 kuna habari frani yambayo pengi nautambi ulikuwa una una una una una maziyakuiri ya kwa meprekawapi、uh, moto mtakasadi ani、uh. uh, kipindi frani yambacho mtu anaweza akapitete katika maisho、mm. kusabu biblia ninasema, ni nasiema madaribu ni ni ni ni ni moto、mm. yenin diange ya ku ya kututakasa、mm. sisi kama watu amungu wa ni dahabu na dahabu iliweze kunga alazima ipitushwa katika moto、mm -hmm. Katikamoto iliyoezekufa. Je、uh, katika maisha yako, uli wahikupitia hilo nandio mano kaimba wao. Nimewa kupitia vya diari bu mengi katika <laughs> maisha. Kama ya api. <laughs> mengi mno.、Uh. Yaki maisha. Na wimbohu unagusa sana maisha yangu na pia unagusa maisha atuengine.、Mm. Amba wola ni marafiki zangu. Lakini pia unagusa sana maisha yangu. Wimbo、mm. yeah. merikodi yao hivi. Nimerikodi katika studio yangu mwenye. Studio yako mwenye, inaituwa jeyo studio? PA, Ghostsport Studio. PA, PA ima nake? Prince Amos. Prince Amos. <laughs> Kwa api? Hupo maino ya sinza. Hiyo, hii ni production ya studio production. yako. Ni, hii ni albumu yako ya nene, sindio.、Uh, ukiangalia, tkati, tofauti liopo katia albumu yako ya Kwanza na hii hapa nini? Kwanza, albumu yangu ya Kwanza, nilifanya katika studio nyingine ambayo wa haikuwa yangu. Na sikuwa na uhuru sana kufanya vile ambavu ni nataka Yani siku, sikuwa na uhuru wa kufanya katika mtizamu na utaka sana Kwa sababu na kutera unarakishwa, hafanya haraka buwana kuna watu wengine wanaitaji kurikodi、mm. Lakini katika kwanzia album yangu ya pili ya tatu na ya nini nimefanya mwenyewe Aswa albumu ya tatu na ya nini nimekuwa na uhuru kwa sababu nimefanya mwenyewe Kwa nimefanya katika mtizamu aswa ambavu ni nataka na katika mtizamu namna ambayo bwa na alitaka ni ifani、yani、yenye katika namna ambayo roa mungu amekua akini busa kwenye amekua na uhoru ni amekuasi na araka ni amekuala ba naezalo ni k ni kapi ya laba nimerikodi laba sauti fulani badai nikaja nikaona hapana、ah, nikoja nitoe nirikodi vingine au, labda nimeimba nino nime fulani lakini nikaja nikaskiriza nika roa mungu na kanambia hapana hapa badilisha kwa nimekua na uhuru zaidi na nimefanya kwa, nam, kwa mtizamo amboni likua ninautaka zaidi、mm -hmm. tofauti na uhuru kwa hiyo na... hapa unamana kuamba、uh, msanii au mwimbaji、mm -hmm. Uh, Ukiwa na studio kumonyewe,、mm. unaweza kufanya vitu vizuri zaidi. Vizuri zaidi. Kuli kwenye kwa amtari shaji kusabu、mm. eh? mm. ana kwa kwanza na ngali、yeah, ya pesa, na ngali yamda, na na hiyo yanakuwa na kuongoza. Kila kuna poka tukia studio kumonyewe, unafanya unavopenda we. Unavopenda. Kamba huwima ujia kavizuri、mm. a bado. Bado. Lakini yule kusabu yuko anangali zaidi masla. Masla. Aha. Na baadhi tuzuri kamba uwe una pigia、uh, viombo vya, una pigia、yeah. guitar, una pigia kinanda bila、mm, midi. kwa hiyo unahuru wakufanya unavupenda mwenyewe、hmm. nafikiri hino ni jemba mbao tunapresa kujifunza sisi kama wimbaji sindio? ndio、uh -huh. uh, napenda tusikilize wimbo mbao naweza kusema kwamba ulikutambulisha wewe kama, kama prince amwes katika、ee. wimbaji wa njimbo za njili、yeah. ni ule unawasema ebaba po kia sifa sindio? ndio sikiliza msikilizaaji wimbo wako パーでしゅまらしゅう curani? おめとぱおはい a b u r e matatiri わ u s i f u ma sekini わ u s i f u naonde w わ naimba O、oh、b a b a マウエタパザサウチ m キ l e l クザウエババメロボケーシファダシュクラ チュンビン i ニンワナコシフューエババタカティフュータカティフュータカティフューダワセイシリリナナウニャウハイワナウコトコザミレン ピアナシファミレオアコセフォンアビナナコアゼゼナコアマトアセラコアフィノナトウィンバレヴィアシファナシュウナニ Msikilizaji popote pala unaposikiliza kama ndo na jiunga na matangazo yetu visasa、uh, Hiki nikipindi cha lulu za njili kutoka hapa miyamoje na tano nukutatatu FM sauti ya matumaini Mimi naito madwe mario na ndani ya studio Niko na muimbaji mahili mpigia kinanda、uh, mpigia gitar Na amekuja na gitar laki ya pala galatoni napendeza kulikuwe li Msikilizaji Naito Prince Amos au Amos Hassan Mgeni、hmm. Uh, huna wimbauli kutamburaisha. Ambao watu inge nafamzana. Kutoka kwenye albumi yako ya kwanza. Huna、uh, poskia wimbohu、mm. na paka visa saulipo. Una, una, una, una. Ni kina, nini kinakuweza maazoni?、Uh, naona kama vile maazioniangu ya napanuka sana kuhusu muziki.、Mm -hmm. Na naona kama kunakito ambacho mungu anakifanya baka kufikia paneli posasa.、Mm. Bado wimbo hu unani unani bariksa na sio siri eni hauchujidani yangu ya po bado ni mfanyani mboni gine nyingi lakini ni kilanapo skiri za wimbo bado kunavitu na viskia sige abda kosa budikoni wimbo kuanza kwenye album na haswa unaduo wimbo haswa unamshipumngo eni wimbo wa ibada ialbumu ili toka moja ni albumu ya kuanza albumu inele record moja fumbel na tano koleke na sita koleke kwa havi Nilirikodi maapo kinondoni Kuna studio moja naituwa Nashi Studio、uh -huh. Nikuna bayani nimerikodi studio tofauti Iyo album. album Nyimbo mbili hapo nimerikodi ya studio Naituwa F1 Studio、uh -huh. Na nyimbo nyingine zote nane nirikodi studio moja Naituwa、uh -huh. Nashi Studio Kwanino uriyamua kufanya hivi? Kutokana na vpndi tofauti、N、Nyimbo nane nirikodi kwenye studio moja Lafu nikakamda mbrefu sana、uh -huh. Mbunikaja nikamalizezi le mbili kwa hiyo、ah, Nikafikiri nifanye studio nyingine li Nipati latha tofauti Aha、uh -huh. hmm. はい。 ババムーンガーキャビサ g ニキフィキ v ジンセ v ウリヴ e p i ジャングーオフィトゥヴィオテピアゥヴィオンイワウエゾワコローホイアン デゲーウィンバナワシキアミティメンデザマチョサウペポナオナフォーランドオオヤンゴーナイク Kama wenapendeza kuhusu hii, ni kwa, kwa. nani ya studio na Prince Yamos, <laughs>、uh, yeah. na mi ni kwa nani yali bokuimba kidogo. Prince Yamos mi na fria sana, uimba jua kusabuni uimba jambao na zokusema una kutumia mbilia, wewe kama wewe,、Dio. kama Prince Yamos,、mm. simu ingine.、Mm. Na ni uimba jambao na zokusema kwamba、uh, yani hau muigimtu.、Mm. Ni kwa nini hivyo?、Uh, nilipenda sana ni nitowekelekitu ambacho asuandicho. Ndicho kiponda niangu,、mm. sikupenda sio ni, ni chikuwezi amtumungine,、uh -huh. na nilipoanza yaduma, nili mambia mungu, na kupokasuka kumuda ni duko katika maombi, tulowe kufiria na kuwe angaza kwenye flan ni tukeenda maeneo ya bundamuanza,、mm -hmm. sa bunda bunda msoma. Bune, kuna mlima flan tulikuwa tukeenda kufanya maombi,、mm -hmm. kipindicho mimi likuwa bado sidianza kuimba wala kurikodi,、mm -hmm. sikuwa pana ndakule,、mm -hmm. kumuda ni kwa njia mpanda mionye usiku. Usek usek fakia kwa、e, kwa ulimwili moa unatisha、mm -hmm. lakini kwanini yamu kwa ndau usek yamu atuniende yani niliguswa kama、yani, <laughs> raramuongo na mbeya nenda kwenye maombi ni kaeenda <laughs> na kumbuka ni kafanya maombi sana ni kama wambia mungu unataka no muimbadi na unataka no muimbadi na unataka niwe muimbadi wa wa wa kip wa tofauti kabisa na、mm、unataka -hmm. ni, ni toye kile kitu ambacho mungu unataka ni toye Natangia pale nilipo mbapo nilianza mazuwezi ya kuimba na kuendelea na atimaini kaja kurekodi.、Mm -hmm. Siku penda asa ni, ni muige mungine ni ilipenda aso kile kitu ambacho. Ambacho we mwenyewe. Mw, ni mimi mwenye. Ni、uhum. asili yangu. Ni asili yako.、Mm -hmm. uh, na hilo ni jambo la msingi sana kwa mba、uh, unaunyesha jinsi ulivyo.、Mm -hmm. Haumuigizi mtu.、Mm、hmm. Auhauwegi kutoa kwa muingine.、Yeah. Uh, Ispokuwa tunajifunza、mm. yenambacho ni mazuri kutoa kwa muingine.、Mm. Yakusaidi na we we、mm. sasa kuwa kutoa ku, ku, kila mbachu we we ndivyo ulivyo.、Yeah. Uh, mina tumaini hilo ndiyambola msimi gisana prinsipi amos.、Yeah. Tukua ulikola zungumzia jinsi、uh, safari yako yakimziki.、Yeah. Uh, kujifunza kupigeviumbo ukiwakatika ile mahali pale pana pojudi kana kwa jina ana Togo.、Uh, Nina nani kupereka pale? Uh, pale ni tu. watu tuzanza nguo tu unadui akatika kuchezaza chiza hivi bwa na atukato na disela bwa ni kunasema mu anafundisha mambuya maigizo、uhum. pamoja na sana hiani akupigangoma ya kwa sababu vile ni watoto atukato na penda kuenda dioni na oh liko na penda watoto mbalimbali hiani mbali, wanauishi tukatkanumba zami tani mitani, mitani. Uhum. naona uhum. Uhum. ili kuweza kufanya nini,、mm -hmm. kuakusanya na kufanya sana,、mm -hmm. na kuli kwa kununua azungu, wanatokanjo, na kudia pale kufundisha sana.、Mm -hmm. Basi ni kampenda kuenda, na pale nilikutana na watu wengi. Diyo, ina familia kwaomba kuna、uh, magitar, yako、mm -hmm. kuna guitar la solo,、mm -hmm. kuna guitar la rhythm,、mm -hmm. afuna guitar la bass.、Mm -hmm. Wewe una penda fikra na kope yego guitar gani?、Ah, chombo changu ambacho napiga sana ni solo guitar. Kani ni solo guitar? Ah, una jua. uwezi kupigia solo guitar bila kujua kupigia rhythm kuhona -huh. najua kupigia rhythm lakini pia chombo changu waso kama laba nikua katika hivi,、mm, no, okay, so... gitar, kwa ya hivi napenda kupigia solo guitar kwa sababu nilicho chombo changu waso <laughs> <laughs> lakini mkono ulianza At... kujifunza guitara bass、yeah, nilianza kujifunza lakini badai nilijikuta tu natokea kupenda solo guitar、uh -huh. yeah. kutokana kwanza nito guitar mbalo linaungoza、mm. alafu lina lina latha flani hivi、uh -huh. latha, latha flani latha flani hivi <laughs> Prince Amos,、uh, na amini kabisa wakatu na jifunza pari ya Natogro,、mm. kukua mwadivantista. Sikuwa mwadivantista. Safari yako ya mwadivantista ili anzaaji wanza. Kwanza likuwa ni safari ndef sana. Ndiyo、uh -huh. hijo ningependa nisikie、yeah. na msikizaji ya fahamu.、Yeah. Mimi na uli ndokeza kipindi frani,、mm. uh, pengine kwa faida ya msikizaji. Safari... safari yako ya kia mwadivantista,、mm. mpaka kukua mwadivantista, ilikuwa aje. Kwa sababu menda anatogulo pale ukiyo ni mtuoto mdogo kwanza,、yeah. ulikuona miyaka mingapi kipendeicho. Ulikuona miyaka kama kumi na mbi livi. Sasa Ebru、uh, niyambie ilikuwaje sao mpaka ukama u、uh, mwadiven twister. Sasa, bada ya kupigia bendia na toglo, na、mm -hmm. kiyangochangu cha mziki kilimukua. Pali nakumbuka likuwa kuna watoto, na wanalewa,、hmm. na hasa walikuwa ni watoto na watotoa katika mazingira magumu.、Hmm. E, walikuwepo pali, na、mm -hmm. pia wako watoto mbopi ya walikuwa nje, mbopi ya walikuwa wakidia pali kujifunza.、Mm -hmm. Watoto mbopi ya walikuwa kishima jumbani,、mm. pia walikuwa wakidia pali. Kuyo kajifunza pali, he?、Hmm. Na, na bada ya hapo, nikakutana na mtu mboja ambaya alikuwa na bendi yake, alikuwa nitopatiki balesijia.、Mm -hmm. Uh, wipatikiki bali sija, namdogoa kwenye aneto wa freedom bali sija.、Mm. Yule akani peenda yani,、mm. akakakana pebora taka ni kuchuko kwenye bendiangu. Kwa haka nichukua Bendi ya mziki, siyo ya nyimbo za njiri Siyo ya mziki, mziki、e, Kwa hivyo nichukua, kwa hivyo ni kawa naishi kwake sasa, Kwenye kempu yao Kwa hivyo mnapigia magitaru Nikakutana na wazaire pale, wakawa na nifundisha kupigia solo guitar、uh -huh. Wakawa na nifundisha basi, basi mimi nikawa na mpigia rizimuwa kwenye bend、uh -huh. Nikapigia pale、yendo. Iyo inaitua African Beat、uh -huh. Kwa hivyo ni kapigia pale、ah, Maisha ya kuwa mazuri sana Nikakutana na mwana mziki ambaye naaitua Hamza Kalala Ambaye、uh -huh. alivuma sana、uh -huh. Alvoniona, haka nipenda asa nakana baba nazo na kuchoka kwenye bendi yangu, akani chukua kwenye bendi yake, kwa nikamiyesa kuwa kuwuyo ambaye ni muziki kara, kwa kwenye nikadi funza sana, nakopigae solo guitar, nikakaa sana, kwa kipealde, akanileasana, baadae itena, akatokea moja muziki moja, anetuwa lau. Halitaka ni kuanzisha bendi yake mbea ando wakani chukono ni kami ya mbea sasa. Ukaenda mbea sasa. Mbea sasa kono、mm -hmm. nikakaa. Asa safari ya kuwa mwadivintista. Mbwakamda gani huko? <laughs> Nimekaa kama miakami we leave mbea. Unapigia tu gitaa. Unapigia gitaa pale. Na imba usiku. Na imba usiku.、Uh -huh. None? Sasa、uh -huh. siku moja kulikukawa ni kuna mkutano wa njiri pale kwenye wanja wa mbea.、Uh -huh. Ule ni mkutano ulikuwa ni unandaluwa na wasabatu. Hmm. Alafu pi ya nyumba ambao nilikuwa na ka na kukuonyele bandi kulikuwa、hmm. nam sabato moja ambaye e, e, alikuwa sio manamzikisha kwenye bandi, kwenye le nyumba ambavyo nilikuwa、e, e, oh, wow. na ishikisho, kwenye nyumba ambavyo mkomlaishi, ye ye alikuwa na dukala kwa nam sabato, sasa、hmm. alikuwa anapenda sana kuhani kunyali kaka nisaani,、hmm. sasa uli ni nyimkutano lipoanza akanyali kaka, na aliponi alika, basi. Aka nikarubisha kwenye mkutano, nikayenda kwenye mkutano, nikasikiliza maobiri. Nakolimaobiri yaliyelini vutiya sana, baadae nikanoona biblia yangu, nikanoana kitabu. Basi nikajitowa kwa ubatizo. Laki nisasa, nilivojitowa kwa ubatizo nikanoa nafikiria ntabatizo, laki nintendelea kupiga kwenye benti. Itakuaji. Baadae nikani kasimbo na mimi mziki. na muo kuwachokupiga muziki. Na ntarudi zangu dar eslam. Kuwasabu nilikuona namarafiki yangu dar eslam nigeza kuchete kwa marafiki zangu. Laki nintendelea kana nisa lolote. Ambalo ana tumie magita, nti、mm -hmm. ni ni ni kayaenda natajita mpolisia nita, <laughs> <laughs> na ita, na natajia unga na rile kanisa. Alafu vile vile pia ni kuweleze historia nyuma, wakati、mm. mama angu na bangalva kutora na mama angu ya pia、uh -huh. Ehe, alikuwa pia nimzabatu, alikuwa nimzabatu. Lakini yao kuweza kuwa na ba bayangu,、uh -huh. sasa kule tena mbili livoya dateri nengakutana na na zabatu, na tena mama angu, sasa. Badaya ndo ndo nikadja dareslam, nikawana nika nika ishi kari ya kopali na madafiki zangu. Lakini badaya kutokana na hali ya maisha nikarudi katika bendi. Sikuweza kubatizo lakini. Kweo katoka mbeo, karudi tena da, he, he, ukaji, na, ukaji, ukajiunga tena kwenye bendi. Na bend. bendi tena.、Uh -huh. Sasa, siku mwaya tulikuwa, nitunenda ni kupigia mziki maeno ya sinza huku. Na bendigiani sasa. Be, Nilirudi ni, ni tena kwa mzakalala.、Uh -huh. Wakati sasa nitunenda sinza, nikaona kibawo nikibendikuwa kanisa la wasabatu manzese. Sana nivona kile kibao ni kam mu, ni kamulizamtu ichini nikitoogania apa akana mbichi nikidueni basi ni kamandika alafuto kwa kwaenda kupiga mziki tu karudi ni kavizi ya siku ambayo ilikuwa ni ya juu amosi ni kaka ni kaka tafta lekanisa mpaka ni kafika kwaenda manjeshi kanisa la adventist、yeah. asa bato manjeshi sana nivovifika pata nakuta guitar na nini <laughs> basi ni kama nimeka tunpu kwenye kiti ni kaskyasauti inanambia musnenda pali kwa wale wa piga walo wa piga vyombo、mm. kadi tumbuliishi、mm -hmm. basi ni kayaenda wakatoa ibada ibada ibada kabla ibada wald kwenda na set, seti seti vyombo vya wao ni kayaenda pali ni kadi tumbuliishi baona mimi na itu aivi na ivi pia mimi wana piga guitar、mm -hmm. lakini ni ya、ah, ni kona kama vile au kunirewa irewa basi ni karu disangu ni kakaa ukarudi kakao ni kiti baada ya wakani taka nami e se e bunjo ebutu sedia kutunia guitar apa ibada ajanza ebutu sedia kutunia guitar basi niko asiyeni nika waliona wakupemtia nika na piga piga wakani shanga poeli ani ha wakani shanga sana、Manajua. ni malaniwa eh saba baadaendo wakawaliza waka vyongozibwa na kula mtuka diapa na ni na ni na ni baadaendo wakaniita vyongozibwa na、no, kawalize ali alise ya maisha yangu wakaniambia ba susidiale Sisi tutakuchikua kuyobasi wakani ombea pali ni karubuzango、mm. kariyako kule basi ni kwa na kudiana kwenye mazoezi. Ha ya mskrizaji. Kritokeni <coughs> ni baada ya hapo. Baada ya hapo zasala. Tu tu pati ufimbo kwa nsa. Tige <coughs> kita <guitar> alafu imba. <coughs> okay,、yeah. okay okay okay. Baadae tu kwenye jam skrizaji. Tukona kuskriza mengi kutoa kwa Prince Amos. Ni kwa ndani ya studio. あ nimbali マボンデ、ネメピタ。おう、ウェニャミシトミネネ、u メピ s u ミ o m i カリ、ジアニー、おう、ミソコ o コミギ、ジアニ a キオン a ズ a ワングアナニー、 なりんしんに。 サファリサファリサファリセコモジャーニーリアンゴカニェ a サファリ バダーライアコンにオンベアオリコワマウミフュマカリカムエシウエゼーオーラキニジェメダリカニイノワ d a r ンコシワン n ディエス n ェメンダリンシンディアナニアンガシヤノコニエンミコウヤンコウキコザマチョヤンココヤシンドワンコシワ a コデ s エスチェメンダリンシンディエ k,、ok k, yes、eme, u u u. k o z i ン a n g シンディエスチェメンダリンシンディエスチェメン y ン s An ani, ang u, u, u, u. u,、yes、u sitashindua safari safari safari サ、uh, フ saf ァリサファリサファリ はい、サンサンはプリンスアモス。はい、このゲーム i スキルザージー、ヒロニギター、ニコナイ、プリンスアモス、ダニアンス、スキルギター、ピリアキナンダ、ムンバージー。 Uh, sasa ume, ulikuona jelle boktombia jeans ulivyoendakani salanga la manze sepole ukakutua anga zonayo tuni tuni magitani yao、mm. lakini ni watu waka hakuwa mimi vile atimaye wakakuita njoo diari bu wakakuna kweli na weweza irikuuaji sasa sabaenda hio sabato sabaenda apa ni konge na wakani karibisha kani sani basi ni kwa ni karudi kule ba na ni kwa eliza rafizano kubwa na mimi miamu ana taka nee ni achane na mziki kabisa.、Yani. Kusabu naona kama vile... Kwa hiyo uliwaeleza kwa mba isoriya... Uliwaeleza isoriya kila kitu.、Mm -hmm. Na wakani karibisha.、Mm -hmm. Kwa sasa... Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa、yu? ni mwaka alfumbili na tatu nafikiri vila nane.、Mm -hmm. Alfumbili na tatu kulekia nane.、Mm -hmm. Kwa hiyo... Nikayenda nikaoleza rafiki zangu bora na mimi mmoa kuachana namziki. Kule kwenye bandi. Kwenye bandi. Lakini au kama kama vyema vichangani kiko. Wakana jikoanza weo miziki ndo unaweutegemea. Kwa, kwa kwa maisha ya kwa, kwa maisha ya kwa, kwa pada.、E, sisi yapo naftuona pa nitunalipia viumba kila kitu na tunachikwa miziki. Hasso、mm. unachia miziki kunengeka niseni utakula nini kuanza.、Mm -hmm. Utaiishi de, iishi de. Owalinua、mm -hmm. kama vile kichaa, kama vile sasa, huu mtu vipia na changani kiko. Wakana mbele au utaoweza.、Mm -hmm. Kuyon O kaja ribu kunyakati shtamala kifiki kama pebora na miunyamiyomoa, nataka kana nchi mziki, nataka kana ningeke kanesani. Namara kizanzo kilasi kuko ndio elikuwa Josephine ngu yani. <coughs> Kosa sasa ika tokea safari ukonda ya kuwa ya kuwa wakapata safari maenyo ya lucho tuto. Waka wakani chikuwa kuwa ni kasi safari na umba kalo. Kuwa angazwe. Ni kana nana ulushoto sasa. <coughs> sasa kwenye effort. Basi nakurikuwa na, na penge parale la wapi gemagita basi wakafreisan <coughs> kuni kanao parale. Ndiyo safari yangu aso ya kuingia kani sali、mm -hmm. na komo Na mchengu wako kwenye kwa yangaza ni upi ani、ah, me me safari na uncoa same nyingi, nime rekodi na album zao, nime, nime pigi ya gitara pale katika album、kuna、zao, kambo kambo kambo na mangabe na mangabe, namba shina sita, namba shina saba, umepiga gitara, la solo, kamakwa solo, kamakwa. Na <laughs> <laughs> kuchora baada ya ninyi bonye pige, paka vinana, tasa na juu ya studio uneza kurekodi paka kwa track, kunanyi bonye nime pige gitara la solo, ninyi bonye nime, nime pige kinanda, na kuna pige kinanda baada ya. <laughs>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 Vipande vingi tulirikodele sana. Uh, -huh. uh, Prince yamosi una wangualiyaji、hmm. mziki wa injili. Tunadio kumba kama historia kuli voeleza, ome jifunza mziki kupiga vyombo pare na togro,、hmm. ugenduka piga bendis za mziki uwa, wa uko duniani,、uh, ukadika nisani, ambako sasa hivina juu ande huko mbebo bia.、Hmm. Una wangualiyaji mziki wa injili.、Uh, mimi kuanza labanisema kuwa mimi bi nafsi ni sinavuta zama mziki wa injili.、Uh -huh. Kama mimi bi nafsi Prince yamosi mziki wa injili. una nisogeza karibu na mungu、mm -hmm. sababu kubwa mbwa iri nifanya ni imba ni mbuzi nijerini ni kwa mbwa napo imba zina nisogeza sana karibu na mungu na mazoea ngo yanatoka、mm -hmm. ya duniani、mm. na uzuni ni kwa mbwa huko ulisha wa huko pita huyo、yeah, no. na diwa kama setofauti kwa mbwa setofauti diyo pokuule na huko ndio hio mbwa wao na iona ndio na iona kuule mzizi uliwa na una una roof lani ambazo siasi ri jamaani uli mzizi ni wa shetani、mm -hmm. sababu una pikipiga mzizi mazoea kwenakoto nifanya mbwa mbaya لakini、mm -hmm. unopa pikipiga mziki wa mungu, maaziyako na sogea karibu na mungu kuanza iyo ni moja ya komedi sinawa wona, lakini namna ya pili ni nawa wona mziki wa injili unakuwa kuri kozamaani,、uh -huh. eni kuwa mziki wa injili unakuwa kutokana kwa zana viumbo vyabari, vimeongeza kama sisiuzi mkuu ni nini sio kama zamaani yoto kumfanu kandi azio kurekwa na toka moyanzoni、mm -hmm. ndani Nairobi, apa darisala muri kona Nairobi Aba, ta, da, da, likuani, Tanzania、yeah. pekee yake, mziki sasa unakuwa sio kama zamaani, sasa mziki wa injili unasikika. Hmm. kulikuwa na kanda nyingi zama nitusimgeza na vyombo sisi sendovu miwagiki kavipo miwagiki kavipo ni guitar ya media tu <laughs> ya media ya kuda ya kuta wapi yote kila, kila maali yake、yeah. kumziko njiri unakuwa、hmm. lakini sisi hivi kumfanua guitar ni mduameku ya lakini Uh, Unofiki kwamba mtu anazeka amuka kwa juu ya kupigia kita billa kujifunza. Sira hishimpaka mtu amoku jifunza,、mm -hmm. na na itadikua moa. Kuamua.、Mm. Na ni vizuri mimi na fikiri kwamba imbadi wote amziko wa njiri kujifunza chombo cha mziko ni moja moja. Tia po kimoja. Japo kimoja. Japo kimoja.、Mm -hmm. Kusabu nukujifunza chombo cha mziko kila wimboa kwa uta utunga、mm -hmm. katika namna borazaidi. Yani utunga juu yako、mm -hmm. na wamtu ambaye hujukupigia chombo,、mm -hmm. kudakwa na uta fauti tu. Kuna tofauti. Kutakuwa na utofauti.、Mm -hmm. Kwa mfano wei njimbo zako hizi unazoimba, una, huwa unasoma kwenye vitabu, hivyo vi, vi, vi andikuwa na watu wengine,、mm -hmm. wazungu hivi,、mm -hmm. au tunga mwenye?、yani、natunga mwenyewe? Maranyingi, yani huwa natunga mwenyewe kwa kweli.、Mm -hmm. Huwa, na hizatu nikamuka asubu, nikachuko galatoni, nikawana piga kodi flani, basi,、mm -hmm. nikashangatu maneno yanakuja, naandika wimbo, basi.、Mm -hmm. Ya,、yeah, maranyingi huwa natunga mwenyewe njimbo zango.、Mm -hmm. Maranyingi.、Uh, unajua, mimi inafuwa mkalia, Uh, tatizo leto wa, wa Tanzania Baadhi wa Tanzania Na hilo same kubwa、uh, Au Afrika kwa ujumla Tatizo leto hasa uh, uh, Unakuta hatuweki kumbu kumbu ya hivi vitu、uh. Nikona zungumza siku moja hapa na Yusufu mchara、uh, Yusufu saivi anaweza kapige kinanda Anaweza kutunga wimbo、uh. Lakini nikamuuliza kwamba hivi Hizo nyimbo unazo imba、uh. Unaandika Kwamana kwamba Unaandika notenizake、uh. Kwa sababu, hata kama ujiuhi, unaeza kutunga,、mm. mtafute basi mtu ambaya najua kwaandika noten.、Mm. Kwa sababu, baade ya wewe utakapo kuwa melala,、mm. kwa sababu, atu, maisha tukaya hapa duniani milele、mm. kabla ya Yesu wajaja.、Mm. Ni kama poto la lala na kama hivyo ni mbaziko metunga na ukanidi kwa kwanoten.、Mm. Simtu mungeli anezakaje badaya kaka, ka, ka, kama tunavosoma vifitabu vya mzetu. Si kama baona wa juu asali na kama basi si Afrika tuwezi.、Mm. Ispokuatu, wowo kinachoweza ideni ni rekuwe ya kuyekumbukumbu.、Mm. Nendo manasavyu tunachuo vifitabu, tunakuta ni mbazii andiko miaka ifumoje miyanane.、Mm. Kama kwa kwanza ijayuzo na zinibaza kwenye ni mbaz za vifitabuni. Zimandiko ni mbazii zimandiko miaka ifumoje miyanane ifumoje miangapo. Lakini ni kosa ba, kama angi kwa hawa andiki. Unafiki tungi kwa mtunazimba. Apana. Apana. Oyo mimi na na wapa changu muto nyewa imbaaji,、yeah. ambapo mungu amewa se dia、yeah. imbaaji.、Yeah. Jaribu ni kuandika iziimbo. Amen. Kupfano katika ruba miyako unachikuwa mtunazia andika kabisa uli. Atakamawe uwezi kuandika.、Mm. Unametoafta mtumani yeye, anajiuwezi kuandika naoten. Ilifly、mm. saa na ifikaribu ni mskemmoje au imbaaji rikuwa imbaaji yokuwa yemagomeni.、Mm. Yeye na yeye na uwezi kutunga. Oya、mm. na chofanya, anachikuwa iziimbo, alendakwa mtu amaya na juu wa andika naoten izielen. Ana imba. Kwa hiyo riyo anamsikia kwa sababu, anajua kwa andika noten, anaziandika kwenye kitabu. Kwa hiyo、mm. anayika kumbu kumbu, baadaye miyaka ijao. Ni hazina yonaweso kwa hiyo za kitabu prinsiamu. Na ni kweli, na ni kweli. Kabisa, kabisa. <laughs>、hey. yeah. Ilo ni changamoto kubwa. Na ni wazo zuri ya diami. Zuri sana. Zuri sana. Zuri sana. Mm. Mm. Sasa, he, hebu tuangalee.、Uh, Uliniambea kwa mba unataka kutawa video.、Mm. Video yako itakua katika mtazamu upi. Uh, Nina malengo kufanya video、uh -huh. na yani ndicho kito mbachu na kireza masaidi na video yangu ita kwa ita kufanya collection ita kwa kufanya collection kusimamia video kuna nimokuto kwenye album zako zetu、e, kuto katika album zangu tofauti na、uh -huh. kwenye albumu inezanikato ni mbombi iliapani zanikato ni mbata tu apanizanikato、uh -huh. ni mbomodia kulingana na vile ambavu rwamungu ataniongoza、uh -huh. yeah. kwenye kwenye albumu yako yamuishoanne kuna kamaslimia hivi semanini hivi inimbaza kuzotoa mepigi kita kwanini? Nimependa tu kufanya vi, yani kuona lada tofauti kwa, yani rakuta nimebonyikire nimepige solo guitar po nimebonyikire nimepige arhythm yani、mm. nime, nime nime nime taka kuona lada tofauti yani katika katika kazi zangu、mm -hmm. yani mtu wa kisikiza apate、mm. lada tofauti、mm -hmm. kusua na lada moja tu、mm -hmm. yeah, diwa kuna mskiza dihapa mskiza、mm -hmm. uh, jina yeye unaizoka zungumzana prince amosivi sasa、mm -hmm. Kwa nambali yetu ya studio ambao ni sifuri sabatano sita sita sabasaba sita sabasaba koko tumia ujumbe au kupigae sim moje kwamujeti ukazungumza na Prince Amos ambayo ni kuna ndani ya studios ambayo moja na tano kutatua from pakapala sambili kamili. Awi na sema Prince Amos、mm. nakupongeza kwa upigiaji mzuri wa kita ambao unampingiriyo na sio amakirele na、mm. barikiwa sana siku moja na mimi nitasoma mziki na upigiaji wavyombo. Amen. Barikiwa <laughs> sana sana. Ajetaa jina laaki la kini, la、mm. kini ndovivu jumbe wake wapo.、Uh, Prince Amos,、mm. miungu ni mwa mambo mbayo yana yana sababisha、uh, wembadi. Warudi nyuma,、hmm. amakuporongoka、hmm. ni sifa. Ona、hmm. yeah. shindo kuji, kuji kuji yani kuji ongozi kutoa na sifa na zopata,、hmm. kutoa kwa, kwa kwa watu na wazirisia. Katika hili una zungumzia nani? Anikuweli yani na hicho hicho kituo amechukikina wa kusha wa wasani wengi sana, kutoa kana na sifa,、eh, mtano mkubwa mkuu mbaya, umemba vizuri, umemba vizuri, zile sifa. Kama kama zile sifa ukizichokuwa zile sifa,、mm -hmm. mwenyewe un u, u, utanguka,、mm -hmm. uda poromoka, lakini ni kama zile sifa ukimrudisha mungu,、mm -hmm. hauteza kuanguka.、Mm -hmm. Namimi kitu ambacho saviour ni mwanani mjejifunza, bopote ni nina poimba, orodhani zaka simba na trained to be peda ni mzako, umepa vizuri, lakini nikitoa kapa le nakunda kwenye magoti, namuambiya mungu sifano na tu kufuzikurulewe.、Mm -hmm. Ya na namuambiya mungu. ani saidi yeye niomnyanyekewu、mm. niomnyekewu nikipetu chamau imsaana kuto、mm -hmm. kulewa sifa niomnyanyekewu kuakazi ambayo oni naifanya kusabuli naifanya kuadilia utukufua mungu alasi ifanya kuadilia utukufua mzungu、mm -hmm. sasa prince bade prince yamusi bade akuwa metoka sasa umeacha bandi na ume, na wakani kuambi ya kabisa、mm -hmm. wote tazajikuisha pada、mm -hmm. uliweza wazaji sasa Ko kuli mwanza ulikuwa mguu mu.、Eh? Arikuwa、ah, tuwe yani watu tutu moja wazo. Sume girani mbewo na, na chikwai katumiye,、mm. chikwai chini.、Yani, Niwa tutu ambatwa ulikuwa akinisa idea.、Mm -hmm. Kukolini nilishikwa na mna yako mda. Mrefe kama ame kama mitatu yifu. Na hukoene tukua shangazi. Ase.、Ah, Aulikuwa、ah, na kuene tukumsaile. Ase.、Ah, Kuruudi tena kwenye mami zikiare na ala. Shanga nilikuwa tuno asilia na na lakini skuruudi katika katika miziki tena na ala skuruudi katika asili. Lakini koko kuli kopande wa babaya ngo waluposkea mi ni mkuu m Christo aku. penda kabisa, ba banguali chukiya sana, ya na ba banguali ni mbia kabisa henu usikanyaga kuangu tena, al mbia kabisa henu usiku gikanyaga kuangu, yaninda kuchinja, ya atari yoy, um uri fanya fanyaaje, paka ivisa sana miliki studio, yako mwenye we, inikuwa nindoto ndefu, kwa sabu kuwa nza, inikuwa nistorin ndefu, kwa sabu nikuwa kuwa nza nikifanya maombi, wondio mungu wa anadibu maombi. Mm. unaweza kuomba leo ukasau nilicho kiomba lakini majibu ya kaja mimi nilikuwa nikifanya maumbi nambia mungu nataka nuwe muimbaji nataka nuwe producer pia、mm. siju nita kuaje kuaje producer lakini siku moja nataka tunwe producer、mm -hmm. nilimuambia mungu hivu nilimuambia mungu kumba siku moja na mimi nataka nuwe na studio yangu、mm、hili -hmm. hata nikitunga nyimbo nisipati shida kurikodi kusabu nina kumbuke ya ni kurikodi albumi ya kwanza ilikuwa kazi mno、mm -hmm. yani ilikuwa kazi sana nilitafta sana nisaada、mm、hakatokia -hmm. tumtu moja haka nichangia pesa doni、no、kwenye studio、mm -hmm. kwa hiyo iritokea kuanza kunam nikuna jamani modya、mm -hmm. na itu aswai alnichikwa sku modya Morogoro kwenye studio hiyo kwa hiyo nikawa na epari nikawa tuaki epari ku-recordi na apigia guitar au na apigia kinanda kwa hiyo una kulipa pesa kwa hiyo una kulipa pesa kidogo Wala, Kwa hiyo pali sasa ndipo ambapo ni kanza kujifunza na nimu production Bade ni kaja ni kaenda Nairobi Kule、mm -hmm. ni kuna marafiki zangu ambapo walikuwa ni waimbaji wa angaza、mm -hmm. Uwa wanafanya kazi kule ya walimu wakwaya Kwa ni kaenda ni kakaa kule Basi kule wakantembeza, nitembeza kwenye studio Nga kutana na maproducer Basi na opi wakawa na nifundisha Kwa ni kakaa kule ni kafanya fanya, fanya production Bade ndo nikarudizangu na reslam、mm -hmm. Ya,、yeah. idio kawa muanzo wa mimi sasa kuhu, kufanya mambi ya production、mm -hmm. Uh, pengine katika hizo album zako, nne,、mm. unawe pata mafanikioyo、mm. ya bii.、Mm. Uh, mafanikioyo ya, makubwa zaidi kuanza mungu na amenasaidi ni semewoongo, fikau fikau baazia mbafaani mwenyewe, kupitia albumuizi. Lakini nipi ya namshikuru mungu kusabu na kupitia albumuizi wako atuomba wame, wameditu akwa Yesu. Nadia ukomtomba alifatika na mbia Amos, unadui na miamu kubatizo kusabu ni mbosako.、Mm? Ya.、Yeah. You come to, yeah, you come to al、uh, Nifata. Icho kito kilini sisi muasana, na kama ambapo una jiguana mimi, nimemokuba tiso kusabu ya, yenimbozaka kuni likuskeo kihimba,、mm -hmm. nikamwoku nitoa kwa Yesu.、Mm -hmm. Kuhudia mbolo lilimi. Nimshiriki wakani sigea nini? Nimshiriki wakani sana manze sasa.、Mm -hmm. Kuhole nili, nili fry sana.、Mm -hmm. Ilo, ilo, ilo, ilo sa. ni djambo la. Iyo, iyo, aya ni mfaniki wamakubwa sana. Sana kuli koiyote, ambapo ni kete mani kuiapata, iyo、yani, mm -hmm. tu, mtu wenye、mm -hmm. kutoa kwa Yesu. Haendomafanikiwa makubwa na itaji maisha.、Mm -hmm. Wewe binafsi ni ni ni nani hasamba una mwangalia una jifunza kutoa kwaake kimziki. Eh kimziki.、Uh, Kwasa saka kauli na mwangalia watu engi、mm. na sio wana penda peka kusikiliza kazi zanje.、Mm -hmm. Spenda kukuopita kina penda kuto kusikiliza jisumbavo、mm -hmm. wana fanya wana wana fanya difanya dide hudumazao za imbari.、Mm -hmm. uh, na jifunza vitu vingi yasi.、Mm -hmm. Uh. Ukiyondoa hiyo historia kukuwajumu na mbaya na changamoto zake.、Hmm. Lekini changamoto、uh, katika muziki wa injili、hmm. ni zipi ambazo mungukutanazo changamoto.、Ah, changamoto kuanza zamu ziki wa injili ziko aswa katika vituo vingi vya radio. Mimi、mm -hmm. ni kiyondoa morningstar <laughs> sabu morningstar sipende kujumuisha Morning kwa sabu morningstar kwa kuelewa、yeah. ina ina niba riki kwa sabu kazi zangu na juu zina tambooli kwa sabu morningstar.、Mm -hmm. Radio nyingine pia nimefanya sana na wamepiga nyimboza wangu kubazi ya radio. Lakini pia kuna changamoto katika radio nyingi.、Mm -hmm. Sabu nukipeleka, nukipeleka albumu、mm -hmm. usipokuwa na pesa haswa ya promotion. Hayuwezi kupigwa ya wame. Si raisi. Itapigwa、mm -hmm. lakini siyo kivironeza kukaisike maramoja ya tubas. <laughs> Mbuju ujiandaye kwa likuwele ue na pesa haswa.、Mm -hmm. Ue na pesa haswa. Nyimbo zineza zikawa nzuri, lakini uwe na pesa ya, fanya, ya kufanya promotion. Uta kumabia kabisa buwana, tunaitaji pesa ya kufanya promotion.、Mm. Yeah. Iyo ni changamoto kubwa. Kwa wakua sani wengi, wana nyimbo nzuri,、Ndiyo. lakini kwa sabi ya pesa, nyimbo zao wazisikiki.、Uh -huh. Lakini wale unakuta mbao nye uwezo, ndo nyimbo zao zinaskika. Lakini wale mbao haona uwezo kifeza nyimbo zao wazisikiki. Kwa hiyo, mta、mm. naheza kama uwezo, wakuimba, wakuimba vizuri, nyimbo nzuri, lakini uwezo kifeza hana. Kifeza yu... hana. unakuta hafa miki hafa miki kazi <laughs> yake ya haita sikika kukuli hiyo ni changamoto ipo kataka vituwa vingi vareli、mm、hiyo -hmm. ni changamoto ya kwanza na changamoto ya pili、mm -hmm. ni kuli kwa, kwa wasambazaji、mm -hmm. wa kazi za mziki wa njiri、mm -hmm. kumekua na changamoto kubwa sana、mm -hmm. na, na uneza pali laba umepeleka albumi yanko pali laba ili, ili laba u, kwa jile kusambaziwa hawa ta isikiliza、mm -hmm. wata ichikuwa tuta kwa mbea oke、okay, sawa njoba adawi kimbili hili albumi wawaisikilizi wata iweka、mm -hmm. tu Si wiki nyingine nukidia, utakwambia buwana... Kwa huko、yani, na kwenye, wanataka utoe. Wanataka utoe pesa. Sipo kuwa na pesa, si raisi kuweza kuingia mkataba.、Mm. Na mimi hapa nilivona, hao mambo ya po, na、mm -hmm. nikweli ya po. Ya po sana, uwe na pesa. Nukienda pale buwana mpeleka, alba miyako wanataji kusambaziwa, uwe na pesa.、Mm. Nuneza nukuingia. Onatafta、mm. pesa, lakini uwe na、e, pesa. Uwe na pesa. <laughs> kwa mimi, nilicho, nilibada ya kuwana hivo,、eh. nikapata njozi, yani.、Uh -huh. Mungu na kanambia, usiangaike、mm. Mimi moonya pasewini na njosi yakofungua kampuni yangu ambao nitakua nixambaza kazi zangu.、Mm -hmm. Kuyombaari nasi studio. Na studio. Ambaari uthi yaliunayo. Ya.、Yeah. Iko. Sinza. sinza.、Yeah. Ina njosi yakofungua kuanza nataka ni fungua duka、mm -hmm. lakuza kazi zamu zikiwa injili,、yani, mm -hmm. yani mm -hmm. za injili. Pamoja na kazi zangu. Yani hicho kitu kipo. Yani kipo katika kili yangu sasa. Taka ni fungua duka ambao nitakua lakuza kazi zamu zikiwa injili pamoja na kazi zangu. Napi anataka di kununua vifaa kwa dila kufanya dabing.、Mm -hmm. Mm? Pamuja na kusambaza kazi zangu Na hilo duka kulitangaza、mm -hmm. katika vituo vya radio Kwa umi watu wa kitaji kazi zangu Mbwana ziko semflane Saf, Hayo ndo malengu Tupati wimbo mwingine Baada、mm -hmm. ya hapo nitarijia sasa kuangalia、mm -hmm. jumbe kutoka wa sikili zangu Niko na Prince Amos Kiza na popigi ya gitaa punakuimba Nitaimba wimbo ambao unasema nilipo toka Mbwa、mm -hmm. upo katika album yangu Forum 4 あさん i l i z a、yes、k o Asante Yesu Kwa ファ m ディリザコ。Na kushukuru Kwa f a しゅうこる。かわフ、si、ァーディリザコ。owewe Yesu カマシーオウウェイス、ラブ、si yes、a レオンインゲシャクウファン、カマシーオウエイス、シジュウインゲコウアウァーピー、カマシーオウエイス、ラブダレオンインゲシャクウファン、ミニコワマナモシキ、ワミシキヤキドニア。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 Akanita kanitenge neza leonime kua chombocheke ninahu biri asante yesu kwa wema wako nakushukuru ogwana kwafadiliza ko asante yesu kwa wema wako nakushukuru リザコニメ hanga イカ、ウコナコレ、コタフ uta、マイシャ、ニメタンガタンガウコナウコ、コタフ uta、リゼキニメ hanga イカ、ウコナコレ、コタフ uta、マイシャ、ニメタンガタンガ、ウコナウコ、キラマハリ、コタフ uta リゼキ ファ、ja、y, ote, a, fa ida y、ja、na o ヨヨテファモジャーナハヨヨテセコパタージェマロロテファモジャ a ナハヨヨテセコパタ i ファイダヨヨテファモジャーナハヨヨテネリアンボリアンハサラチュポウエリセタニアリニテサンアリニファニアン ウェリーネリテセカミリタパタパンクネダビー。Yesu alini オナ akani オコア。クネダビー。Leohi Nina Ima.Nina s e m a a s a n t e yesu.Yesu alini オナ akani オ、ok、コアクネダビー。Leohi. イヴァ、ミナセマン、アサンテイエスウ、アサンテイエスウ、カワウェマワコ、ナコシュクュー、オバナ、カファディリザコ、アサンテイエスウ、カワウェマワコ、ナコシュクュー、カファディリザコ。 オナワイツァウォーツェナオピガミズキバー。オナワイツァウォーツェナオイバー n a, ote, a ote, o p i g a ote, m ガヴィ t ナ b a Yesu l e ピガマギ i バ a パテコポーナー。 シュークーロー、オバナ、コファーディーリザコアサンテイエスウォーエマワコウ、ナコシュークーロー、コファーディリザコレオミミニナピガ、モシキワインジー レオ i ニナイ l バー、ニンボザコンセフウムング、レオヘニナピガ、zaku ワインジーレオ n ニナイ s バ n ニンボザ s u a フ a ムング、アサンテ a スウ、アサンテ、a ナ、a ウ o マワコ u ナ h、yes、u シュクル。 t h l a n t e o he, you condanny a l u z a i n j i l i Leo he, y u condanny a l u z a i n j i l i Leo he, Nicondani Yalu, z a i n j i l、oh. i Nina Imba. なおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなおなお Prince Hamasafi sana, kazi、yeah. nzuri sana. Na shikuri,、uh, mimi napeta sana njimboza kwa sababu ni njimbo mbazo ziko tofauti sana.、Yeah. Kwa sababu ni njimbo mbazo、uh, unakuwa kama unasimulia hadisi flani vyao habari flani.、Mm. <laughs> na hapa uwa wimbo uliko nasimulia ulikotoka mpaka yivisa sa hapa ulipo. Halo.、Yeah. Halo. Habari yako. Zuri ya Baiza Suri. Salamatunzungumza na nani? Npunzungumza na mbazo, Baba Jordan.、Ah, baba Jordan. Karibu sana. Nikola Prince Amos, nawewe ni unapenda sana mambo yae ya Mipingo. Mipingo ilienda shule,、like, lakini kama iyo. Eh? Nasuma Mipingo ilienda shule kama ya... Ya Prince Amos. Ya,、yeah, sir. Karibu sana? Ok, sasa. Eh. Mbani mbido jamba mmoja dobo sana. Eh. Lakini, nazani, hita kwa na odobu kwa mana yaki. Eh. Mba, kupitia kwa Prince Amos. Eh. na namna ambazo anayimba na namna ambazo anashuhudia um、mm. na za mkasuna kuwamba hapa ndipo umuhimu wa muziki katika ibada wanakua onekana wa maana amen amen na wamuhimu kwa sabu ugani um、mm. uh, ametumia dakika nne um、mm. kutoa hubiri yes na ushuhuda um、mm. na wito Uh -huh, Nahamene Daniel atakikanne ambako ingekuwa ni huviri lamo tu ambalaba ni mengine siku mengi na kama unakonge angeti miwa wikitatu kwa huzatu kuhuiri udimbewo huo hiba uwezo kutoa unifano pata kini kwa muda atakikanne kano tukomeshikire zako na kini maisha prince amosi akiashukulia moenyewe sana na ukarubu sroa mungu akaenda kani Daniel kuhuna、mm. uwezo kabali kama mshirikio. Amen. Sola kwa hamsa. Nambo la peeli.、Mm. aa、uh, mimi nilitie moyo tukamba ame hafa lipo fika bado ataenda ata jiu zaidi mhm、mm、katika swala la mziki na njofi zake zote za uproducer na badai atakuwa producer, ma producer. <laughs> <laughs> wa maproducer amen atakuwa wanamuziki wa njini kwa ajili ya wanamuziki wengine wa mhm、mm、na maisha ya katabarikiwa swa、so. amen. amen kwa sababu anatubariki sisi tayo lazima anayatabarikiwa mhm、mm ya alamuisho kabisa ni, ni muombe kwamba、uh, yani katika mikanda haki anayitoa、yeah. sasa tunataka tuwane video、mm -hmm. ee、yeah. eh, tunataka tuwane video、eh, kwa sababu、eh, kutoka na teknolojia iliopo、mm -hmm. ukiusikia na kuona ani unanufaika una, una, una, una, una, una zaidi kuliko、mm -hmm. kusikia saa saa、mm -hmm. ya kwa hivyo ni muonde kikatika njozi zake、mm -hmm. nawezi kufanya hilo なしこさん。 Prince Samuel isu mesikia? Nimesikia Uyo ni Baba Jordan、mm. Ye ni muimbaji na pia anapenda sana mm. Mm. Kukuli ni mimisikiliza kwa makini sana、mm. Na ushe uri waki na kukuli ni mzuri、mm. yeah. Uyo tuangale mwingine hapa kwenye line、Haya. Uyo naona alikuwa na jaribu、uh, Uyo msikizaji nasema na mpongeza sana huyo muimbaji Mungu wa mbariki sana Nyimbo zinavutia sana、uh, Ni msikizaji kutoka kule gungura mboto Halo、hey, Salama Mbariyako Salamatu tunamba bunge ditu mungu mbariiki. Ai ona itonani? Mama Kayi kutoka segele ya. Asante sana mama Kayi. Ai. Ai. Uh ni mama Kayi. Hi. Lengaliyo jumba mungu wa sana kwa na nakuona jumba nyingi kuli kueleaba. Ana sema mnyezimu mungu akubariki sana kukuufanya chagodzi malakum tukuzabua na omajiashinakuuachana na nyimbo zilizokuwa zinaushawishi. Wakuweza kufanya wovu manasema saka wa banana ukonga dar Islam.、Mm. Um, Ngale ujumbe munginihapa,、uh, huyana sema, sema na mombeya mnyizi mungu azidi kumseidi asana、eh, sasa inatakia apeleke,、um, peleke, babayake injiri na yampoke yesu babayake kabila gani? Aye niswali. <laughs> Amen. Babanyangu mimi ni Moarosha. Uhaha. Kwa hiyo yuko hapi? Yuko himu mwasha, naishi mwasha himu. Ndowa, anakoishi kule、mm. na familia hake.、Mm. Haya. Uya nasema, kwa kweli nyimbo zako zinanisogeza karibu na kristo. Hasa wimbo wa ebaba pokea sifa. Ubarikio wende mbali by Harriet Msomi Wambagala. Amen.、Mm -hmm. Nashukuru sana.、Uh, tunangalia ujume mungine hapa. Nasema, kaka Prince Yamosi, ubarikio sana. Pamoja na ulipotokea. Lakini, urudi, urudi nyuma.、Uh, lakini, hukurudi nyuma. Hakika buwana anakutumia. Njimbo zako ni naposikia zinatupa matumaini. Uyuni enjo kichonge. Mashikuru sana rada enjo mungu wa kubariki sana. Nasema,、um, mimi ni newa na uliza. Ulishawai kupigia gita kwae ya mjini katia rusha? Yani meshawai. meshawai.、Mm. Mwakagani ilikuwa? Ilikuwa mwakadjuzi. Mwakadjana nafikiri mwishonu. Kule... Mwakadjana mwanzoni. Mwakadjana. Mwakadjana. Ulienda kuamda. Oari nichwa kwa mtu kuamda, nilekuwa kuamda. Nileenda tu sedia kufundisha vyombo pale basi ni kwa nasedia kupiga. Kuyoyo hatua kufundisha upigia juu vyombo na wazaa. Na wazaa. Uhanda. -huh. Oari nichwa kwadila kufundisha asoma magita. Magita.、Hmm. Kuyoyo kafundisha uka ukawaume、hmm. marizobu nandoka.、Hmm. Hmm. Hai na tumaini dada uyo mskiliza jana tonela utakoto majibu suli lake.、Uh... Ansema amos vipia bado upo na hao angaza au la swali. Kuwasasana lipumzika kwa muda mrefu, batini nafikiri intarudi badae. Intarudi badae. Kuwasasasa sipo nao kwa muda mrefu kidoagundi, kwa niki fanya mabomengi ne, batini、mm. intarudi.、Uh, kwa mfano mtu ali kuhitaaji, kuenda labda,、uh, kuenda kuimba kwenye muktano wa injili,、mm. au kuashauri onyota, au kama hivyo kumfundisha gitar, afatetaratibu zipe. Aki nafikiri anipegee simu,、uh -huh. alafutwa siri yana mimi ni koteyari kwenye dapote pale kumbuka. Nambari ya simu, nambari ya simu ni sifuri saba moja mbili, ishina sita stini saba natatu. Mwezako hirudi yake. Sifuri saba moja mbili, ishina sita stini saba na, natatu. Aki nuno kusemboe kuakubepo. <laughs> na email address ni amos mugeani ati yahoo dot com. Alafu aliambo wa wanatumia. Mwezako hirudi yao email. Amos mugeani. atiyahoo.com.、Uh -huh. Kwa hali wanaotumiwa. Wanaotumiwa Facebook kuto.、Mm -hmm. Unaklikiti pali Prince Amos.、Danibati. Prince Amos. Siku、yeah. kwenye Facebook.、Yeah. Utawatasia zangu na malezoeanguote.、Uh, sasa kwa hali ni wengine kiza <coughs> video kulemavu kina juu kuleona zokuingiza video. Wengine kiza video baadola kini tuni wengine kizu tu malezoeangua ya kimeziki na malu mjo zisangu.、Mm -hmm. na ni nampango tu ni kisha fanya tu video nta ingiza video mo、uh -huh, sasa tu tu tu tumie technology ya saboina rusuku fanya video hiyo <laughs> ni semo barikiwa sisi watoto kevin naema tumie barikiwa kevin naema watoto watoto barikiwa sana ya po hadi tumbi ya kuapi、mm. uh uye ni sema nampongeza sana jamahu yao ana ni bariki sana wengine mal mimi ni kikweisha wa kisukuru Amen.、Mm. Na shukuru sana.、Mm -hmm. uh, kufundisha kwa ya, unaweza kufundisha kwa ya? Ninaweza kufundisha kwa ya na nime shawu kufundisha kwa ya. Kwa ya again? Nime kufundisha kwa ya moja ya Nakuru, Kenya. Mm -hmm. Ya、yeah, ilikuwa, ilikuwa mwaka kwenye elfu mbili na saba Na、no, ulikaa kule kwa mdaga Ilikaa kwa mdaga kama mizi miinevi Walini、mm -hmm. chukua kwa jila、mm -hmm. kufundisha kwa ya pali chuge kucha igaton、e、Igaton、e yeah. Kwa hiyo kumbe hata kufundisha kwa ya unaweza Ya、yeah, unaweza kufundisha kwa ya Safu sana Anasema ama osimungu wa kubariki unasari kanisa gani <laughs> Swalilangu ni kuliza ilo <laughs> <laughs> Kabla tujiaza mwajiano Yasinimu <laughs> Mara nyingi na sali magomeni wakati mgele na kuwa manzese. Lakini ushirika wako kwa wabi? Huko manzese mpakale.、Uh -huh. okay. Poyo mtu wakijia manzese.、Na、au magomeni, au magomeni. ya wakini daftako kwenye nambangu ya simu. Kuna、mm. nambayako ya simu, kuna barua pepe, afu kuna facebook. www.facebook.com、mm. yeah. www yeah. Prince Amos unangia pala na mkuta.、Okay. Takuta picha yangu pala. Picha yako na maelezo. Safu sana. Sama. Ansema Bromaduhu, mambie amosini paapa namskuliza kuwa makini, namambie hivi asongembere kuwa Yesu yukoaribu kurudi kuwa Yesu yukoaribu kurudi baigita、yeah. boy. Oh nashikuru sana. <laughs> <laughs>、uh, ukiondoa darisalam. Bali、yeah. apenda uko Kenya. Apa Tanzania unme safari miokoagani na. Apa Tanzania Kimziki.、Yeah. Uh, nime safari Shinyanga, nime safari Mbeya. Nimesafiri Morogoro, <laughs>、mm -hmm. e, nimeimba Arusha,、e, nimeimba... Hapa Dar esulamu same nyingi sana.、Mm -hmm. Na dhani ni hiyo.、Mm -hmm. Nipamuja na musoma na bunda.、Mm -hmm. yeah, na mikuwa ya mara. Anasema, kaka Prince leo umenifundisha kitu kupitia upigiaji wako. Kwani, hata bimi najifunza kupige gitaa. Ubarikio sana mimi hepi mmole wakibaha. Uyu ni mwana dada. Ubarikio. Hamechukwa jituhado za makusuri kujifunza magitar. <laughs> Amen. <laughs> Inafeneza kurikweri.、Uh, Nasema,、uh, ubarikio sana kakamosi uende mbali by mama Diana wakongowe mbagala. Ubarikio sana mama Diana mungu wakubari.、Uh -huh. uh, Njyozi sako hasa.、Uh, pamuji na kwamba umezungumza kidogo. Lakini kwa ujumla kumfanya mukaku huu ifungue na kumi, umepanga kumfanya nini? Komasala yoyimbaa、e, ni? Mukaku kwanza nitaju kumfanya video,、mm -hmm. na pia nataka kufungua duka, duka kuzakaziza、uh -huh. muziki wa inchiiri.、Uh -huh. Hayo ndo malengango makuu、e, huu, mukaku lakini pia ni na malengo, yakufungua, yani website yangu,、uh -huh. mabapu watoto kukuipata kazi zangu. Kuzisangu、uh -huh. nikuza mpasa kazi zangu duniani nzima.、Uh -huh. yeah. uh -huh. Hai, tupa tume mbomoingine, au tume watu. <laughs> ya.、Yeah. Sauer.、So, <laughs> <laughs> ウェンギーネーオーバーナーオピテウェウェ もう n a キラーの子供はねえ なし anger、な、なきい t a z a m a milima、n i k i t a z a m a d u ni aha、なきい t a z a m a binguni、na b a k ipuanabuchua、n i k i zitaza manyoto、j i n セ i z io l i v p a n g w a h a なきい litaza ma a n g a Jinsi Lilivyojawa Nautukufuwa ajabu Nabaki najiuliza Ninani huyu alietengeneza y Vitu hivivya ajabu Hata akilizamu anadamu Zinagonga ukuta n i b u a n a n i b u a n a アウェザ n a ーロティーナシキヤサムチーニーボワナジャマニーニーボワナーニーボワナーアウェザーヨーロティーキイラキトキイチョコハパーハキキュギテンゲネザチェニエウェイバリユポフ undi スタディー u タド ye i アヘイト i シオハイ e イテンゲネザエニエウェイ a リュポフ i ンディスタディアリエイテンゲネザーハタナ a シ a ゥリオコハ h ハトゥコ u パカバハチチトゥバリ d i フォ a デ i スタディアリエト e n ンゲネザ a ハポ パムちゃん、ナビとぴょーてぃゅーはたむんぜぃ、ぴょたなばはりぃぃぃぃぃぃぃ a ぃぃ n i ぃぃぃぃぃぃぃぃぃ a n ぃぃぃぃぃ a ぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ a n ぃぃぃぃぃぃぃぃぃ w a n a 山にわありゃありゅうんば viote、こもだわしこ sita、やさばか Leona pinganana mawazo、やわちゅわ s m s u ye ye、um、a mungu、わなおせ mungu haiupo、なみなせま mungu yupo、guana ishimi lele. いいね、いい w いい a いいものに、いいものに、いいも Kapendeza、mm -hmm. kwa ri,、mm -hmm. <laughs> ni kwa njia hii boko kuchampane ku、yes, kwa dogo.、Yeah. Uh, wimomzuri sana Prince Yamos.、Mm -hmm. mm. mm、huh? -hmm. Wimbo uliutunga leni? Ah, wimbo ni mautunga mdam Ref na kumbukumbu ni mautunga Morogoro. Morogoro? Yeah. Kipindicho tu tuli, tuenda na angaza kwenye F40.、Mm -hmm. ニコスコモジメチコギター、ニメカンジェ、バスニコナピゲーコディ、バセアマネノヤコ、エニコリコナナビューム via silly、ニニコカティカミティ、マジャニマジャニアコパリン、アデギンデギ、ニコナタファカリ、オコアモング、バスニコナピゲバセアマネノヤコエナ みぼなみぼなあ a n a Jamani n i なみぼなじゃまにに a n a a w あ z a y よ t て。 Yeah. nimbo amboku ni、uh, album yangu ya kwele kwele nimbozako、yeah. nimbozapo kiake tu、mm. mm. mm. mm. uh, ni ni ni hasamba cho waki nakusa idea maombi maombi、mm. maombi aso sabo、mm. okiomba una jua mene、eh, lisoma kitanifuania cha LNG wa tinafikirni、eh, ni step to Christ kitu kamwe cho ana sema mukristo、mm. wakwele utakapo toka utakapokuwa katika maombi baada ya kutoka katika maombi elengo tena sema roa mungu Atakonyeseni nini chakufanya? Yali、mm -hmm. bahada ya ya ya maombi, Riamungu atakonyeseni nini chakufanya?、Mm -hmm. Kuyoyo mara ngingi wana na pa maombi nikitoa katika maombi, basi Riamungu ana niongozani nini chakufanya?、Mm -hmm. Kuyoyo maombi maombi ndio serikubwa na eleni juu tena sema katika kile kile kitabu cha chanzia salama, ana sema maombi ndio ufunguo.、Mm -hmm. Ndiyo ufungua mkristo Wakufungua hazina zote za mbinguni、Hallelujah. Kwa hazina zote za mbinguni zinafungulua kwa njia ya maombi、mm -hmm. Ikia kama mtu nataka kutunga nyimbo nzuri na kupata ujumbe、mm -hmm. Maombi ndio ufungu peke Kusabu ukiomba roa mungu atakuongoza Utunga uimbo ambao unaitajika kwa wakati ule Amen、yeah. ah, Uli nasema na kuombea ufike mbali Mtoto、mm -hmm. Neema kabarikio by Mr. Tadayo Wasegerea、mm -hmm. ああ。Amen. Amen. Uh, Mimi na hito madwe mano nikonaye hapa mpaka pali itakapo team sambili kamili. Tumesalio na Daika Church ya tunabarikiwa sana. Leo, hakuna ya kusikiliza CD au nini. Tunapigia live. Amen, amen, amen. <laughs> Tunapigia live, tunakitaletua hapa prince ya moza na nalikunguta vema kabisa. Mm, mm. Aa, nasema, amosi wende, wende karibu na miguu ya Yesu、amen. na uwendele kusonga mbele. Maana utayaweza yote katika yeye.、Mm. Akutaye nguvu. Mimi、mm. karani mwana wakibacha wa New Paradiso. Amen, amen. なんでさ ?Sifu Sabatano sita, sita Sabasaba, sita Sabasaba, andor Nambaetum Sklizagi, come on a Tajikwasia, n a s i Tumbe, PJC Mojo, c a m o g i o and Prince Amos, itawena Pendeza Coliquelim Sklizagi, Nankipini Hewani, Niluluza i n j i l i u n i l a n i h l h e a n a m m z a n a n i a j u r i s t o k a y o m b o j u r i s t o k a y o m b o a r i b s a n a s a えっ すごい。 ああ。 Yesu、uh, ku Kua chukua wa wate ule Chukio kubwa lililoko mbele yetu Nilakurudi kwake Yesu Anakuja na mawingu Na kila jichorita mwona Na utukufu wake buwana Utaangaza pandezote Na parapanda ile ya m u i s h o イタピ w i ワリオララカティカクリストウォタアムシワコムラキワナイエスウォーマウィングウニトキヨコウワリリオコンベレイエツウィラコロディ w i ケイエスウ k i アナコジャナマウィング m ナキラディチョリタモナナ n ジャナマジェシ i Yamala ikapa mojana na utukufu wakebuana uta angaza pandezote na, ang pand、e、na parapanda mile ya muiso itapigua wa wali olala katika Kristo wata amshwa k、um yes、u m l a k i bana u Yesu mawinguni. イエスウォチュクイエスウ a ウォチュクワテウレアナコジャナイディアラコノニモワケコミパキラ アナコジャナイジャーラコノニモアケ a ンリパキランサワナマテンドヤ a アナコジャイエス ウワツウワツウワツウレアナコジャイソウ。ニメフュピシャケドゴコサウウウヤモダ。ハヤ。クノジュンベアパナセメヴィ。カカウシュダワコウメニコムシャンバーリ。ハタミミ、バディアコウフワタイソウ。ニメテングナワザンズインアンドヌグナイミヤングニキダトチアネ。 Ni natamani kuendelea lakini ni sinamzada unaweza kuni pakaazi katika shugulizako ili niweza kupata fedha ya kuni endelea zaki masomo ha ya kazi kuri kuri unalipira kumamba ah si naduwa sahihi na na eni ujuziwa kiasioni ni ni unendelea hapa tawasira na we bada kopito miona namba yako na sema baadhi na bari tunabarikiwa ババポケアシファ。 レしマナシュ u kurani メチューパーウハイウァブレーマタティリワコシフューマシキニワコシフ b a ナオデゲワナイバーバーババポケアシファレしマナシュ u kurani ババドニアヨテイメンヤワナウトコフワコババワニャマナオネケ フォー。フィオン a フ a ア a セ a フィメアンディクワウペンドワコウ、ファアリファ、ハ z i ジ a nyota s i n a ダ n y ジ s h a u c ナヨタ、シナオニシャウチュクフワコウ、ウペポナ、バハリ、フ a ア u s i f u サンタサナ、ウィンナ a ママドウユアバリキュエサナ、ナペンダ u ト u ジトゥマ w e ウイン a ア、イエス、l e ンマリムアラン、ジ a リアス、ウワー、s e m ア m a カ u Hallo?Hallo?A バ a k o なんで ファミリーのボンボンボン An a ンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン a ンボンボン a ンボンボンボンボはボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン a ンボンボンボンボンボンボンボン a ンボンボのボン a ンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボ n ボ、um、k ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン a ンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン prometh y はい。 Eee, umesikia? Ya,、yani、umesikia. Eee, unasema haji kwa hilo. Tunapo、mm -hmm. elekea kufunga ku kipinichetu leo. Nyimbo ni na nyingi sana, siosina. Nyimbo nyingi na ambazo wa zidiarekodua ni nyingi ino. <laughs> He, sasa unahizaji kwa na kumbu kumbu hiyo. Misema tu ni, ni kipaji tu ni mungu tu.、Uh -huh. Unanipa kipaji ya,、uh -huh. ni kipaji tu. Atami mwata mwenye siyezi kueleze ya, nini. <laughs> Lakini unasema ni mungu tu, ni mungu tu basi、uh -huh. ni mungu. Ya, mungu. Okay, mungu.、Uh, Prince Samos na kuskurasa na kukuja leo, na barua nangalia paka mmoja na jumbe ambazo zofuataziacha, kini muda wetu ndo hiyo mskizaaji yume songa sana, ansema jamani huo wimbo ana kujaya sana ni bariki sana, na tamani uni unikuwa uni, uni ni live unavyoimba na kupigie guitar, vipi video yume shato wa ni Mimi Elena upanga, Elena natumea ni historia yume shari Gibu kwamba、uh, muakahundi anaji panga. Kweza kurekodi video,、mm, sindiwa, ambayo、mm. tayana na mini itakuwa kunye DVD,、yeah. sindiwa Prince、yeah, Yamosi、yeah, yeah. Anseba madu muambie huyo mtiulio na matunda, lazima usukwe-sukwe na tabu hiyo dogo Ni kawaida sasa, munganie Yesu sitenge,、uh, usitange Yesu atakupigenia by mwalimu Allah nje mpakani Natumani ya likuana muambia yule, mskilizaji mungina ambayo Ame sema badi ya kumamini Yesu,、mm -hmm. ametengwa na familia na ndugu, kwa、okay. yuo anapachangamoto kwamba asimua cha Yesu.、Yeah. Uh, lakini nitumezuzi kwamba、uh, umeshawito anambaya kuhusu pengine wulirudi yenyamba. Anambango asimni sifuri saba mojambele, ishirini na sita, stini saba binatatu. Alafu email address ni amos mgeni at yahoo dot com. Alafu kwa yuo anatoa mien Facebook kuni www dot facebook dot com Ukiendika uki tu Prince Amos Itakuja yes, enye itakuja. kama kawaida ya mm. Itandao mm, mm, ya computer、mm. Msikizaji kwanzia pare Sa kumina mbili Kamili jioni ya leo Umekuwa kisikiliza kipindi cha lulu za njili、mm. Kutoka hapa miamuji na tano nukuta tatu FM Mda wetu wakua na wewe umesha Tutupa mkono Mimi na hito Madwe Mare mtangazaji wa kipindi hiki Na mtaishaji、uh, ni kwana、e、Prince Amos ama、mm. Amos Amos Hassan Mgeni,、mm. hameleza ushuda wake, alivuanza kabla ya kuwa mwadivantisa, hamepitia mambo mengi, changamoto、mm. nyingi, halikuwa mpigia bendi wa mziki wa huko duniani, lakini hivi sasa hamejitua kufanya kazi ya mungu kwa kutumia mziki wa injiri. Prince Amos, sinapo itumisha kipindi hiki, karibu sana kwa ajiri ya kuomba, kuomba fungula,、eh, ombila kufunga kipindi chetu. Tuombe, baba mwema mfalu mwambingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu umekua nasi katika kipindi chibuana. Asante kwa sababu uroa kumitakatifu, hamefanya kazi, na mungu umuonekana, na uwepo wako buwana umuonekana katika kipindi ichi mfalme. Sifa, utukufu, naishima, na shukurani buwana, visi muendeo yote yule, bali vika kurudu. vika kurudiwa mungu amelele, ukabari kietawaleote waskiri zaidi ambao mepokuaki fatiria kipinde chibuana na kupitia nyimboiiz, hatawale ambao baadho haya kupokea Yesu, hebu le onfalme zungumza nao, kupitia kipinde cheso, wakakupokea kama buana na mokosi wamaiisha yao, hebu rom ta kativa kafanya kazindani onfalme, na atazile nyimboiiz ambazo imba ni tubezimbaa, zikao ni mbego, ambayo imepanuwa katika miionye watu wakwambayo, haya takufa, bali itazama tuunda, tunapotoka pa studio buana tu barik. 「カティカジナラヤス」「ーメン」